أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يمنى الله تجد مشيش من مشروسة فرندرهم الله جل جلاله زودنا فيتم تفرتيت Allahu në falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihm dhe falje kërkojmë Allahu në gjëllë në gjëladu i në utëm i që të nëruaj për skeqës e cila nuk është gjëtë jetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e vetëprave tonë, cili ndoj që Allahu Gjellar nuk u zonë në rupë të drejtë nuk ka kushtahun prej saj, dhe cili ndoj që të vijon dhe umbet u odhe në drejtë nuk mund të auzoj në të drejtë në asë kushtjetër përveç Zotit Gjellar nuk u, dëshmëj dhe, dhe deklaroj se nuk ka ta aduruar me të drejtë përveç Allahu Gjellar nuk u zonë të vetëm të vërtetë, Dashmojë do të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wa salam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i Tij, paqja dhe mëshira dhe mirësitë dhe bekimet mi e Zotit xallahu xalahu u detergjin mbi ta, mbi familjen e Tij të bekuar, mbi shokët e Tij të nderuar dhe mbi të gjithë besimtarët e sinqert që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri ditën e gjykimit. Allahu Tejalal u drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: O ju njerëz, friksoni e Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve për një vetë jetë të vetme dhe prej ti krijoi bashkëshorten e ti dhe prej këtyre të dy bashkë i mradi Zoti krijoi shumë burra dhe gra, friksoni on Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhet farefisnorën midis jush, dieni se Zoti është mbi ummikyrës. Gjithashtu i mradi Zot Tejalal u drejtohet besimtarëve duke thënë: O ju që keni besuar, friksoni on Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju do të nisni mirë dhe drejt, Allahu do t'ua falë gjunahet dhe do t'ju mundësojë që vazhdimisht bëni vepra të mira, kush i bindet Allahut, do t'dërgohet te ti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Zoti xhella xhelalu i drejtohet gjithashtu muslimanëve kur thotë, "Ajo që keni besuar, frikësojeni Allahut, frikësojeni Allahut ashtu siç meriton Allahu të frikësoheni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke Mështë të në shqenë muslimanë Envijim, fjala me e në mirë dhe me bukurë është fjala e Zotit Gjëllë gjelalu hu Ska dyshim sa orientimi me i mirë është orientimi që skjitsoj me jetën dhe me bepër në ti Muhamedi sallallahu aleyhësallem Pa dyshim se punët me të këshian sa jesat të fene Zotit Gjdo sa jes është bidat Gjdo bitat është humbje dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjahenemin, Allahu qëllë në që lalu nukë dhe me emat e ditë bukur dhe atributet e ditë larta, që të naruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjahenemin. Allahumma gëfirli mu'minina, vel mu'minat, el ahja i min humme lemuat, o Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që këndruar jetë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'anin e 70 të lartë se dashuria ndaj Zotit xhalla xjalaluhu është qëllimi të cilit na synon çdo besimtar dhe besimtare mbi sipërfaqen e dhëvëu çdo besimtar dhe besimtare dëshirojmë që në jetën e ti dhe në jetën e ti me punët e ti dhe me veprat e ti me fjalët e ti dhe me sjelljet e ti ti adurohet dhe ti përkushtohet dhe ti nënshtrohet Zotit xhalla xhalaluhu dhe adhurimi nuk mund të jeta adhurim nëse nuk ka dashurinë brenda bashkën në e nënshtrimit kështu që jeta e besimtarit është për të arritur dashurinë të madhe të Zotit Jalla Jalalu dhe mudohet besimtari me namazin e tij, me agjiringun e tij, me zakatin e tij, me haxhin e tij, me dhikrin, me leximin e Kuranit, me toben, tek fajen e kështu me radh, që ta arrijë dashurinë e të Mëdhit Zot, Jalla Jalalu. Ai në këtë formë shpreh se është prej aty në njerëzve që e duan Zotin Jalla Jalalu, ndërsa dashuria e të Mëdhit Zot Ajo është një sekret që Zotë Gjellë Gjellaruhu ka fshehur, e ka fshehur dhe ne nuk mund të zbulojmë, asë nuk mund të adimë, se ku është hedur në dërropt e Zotë Gjellë Gjellaruhu. Normalisht që Allahun Gjellë Gjellaruhu ka përëntuar se ka dashuri, përshdo besimtarë dhe besimtare. Pastaj kjo dashuri, ndryshonë, Në sajtë të përkushtimit të njëriju që ka ndaj Zotët Gjëllë Gjëllalu, Allahu Gjëllë Gjëllalu në Kur'an të thotë, La inna ulija Allahi, la khaufun alejhim, wa la hum jahëzënun, allëdhina amanu, wa kanu jetë të kun. Të dashurit, mishte Zotit, janë atë cilët, Zotit ju ka garantuar qëtësi dhe lungëturi, nuk do të ketë për ta të merë, frikë, nuk do të ketë për ta mërzit, Të dashurit dhe mistë Zotit janë ata të cilët besuan dhe Zotit Xhallaluhu Gjell janë përkushtuar. Kështu çdo njeri që ka besuar në Zotin Xhallaluhu, Gjell ka besuar Kur'anin famullart, ka besuar Muhammedin Sallallahu Alajhi Wasallam, ai besoi Islamin se fjala e vetme e vërtetë e pranuar tek Zoti Xhallaluhu. Gjell Ky njeri është futur në dashurinë të madhe të Zotit. Pastaj sa më tjetë i madh të jetë përkushtimi i tij, aq më shumë shtohet dashuria e Allahut ndaj robë të tij. Për dashurinë e pejgamberit e Zotit sallallahu alajhi wasallam, na mësonte neve që të lutemi Allahun xhel xelalu, që të na dhurojë për dashurinë e tij, jo vetëm kaq, por të na dhurojë neve shkaqet dhe arsyejt që na bëjnë të fitojmë dashurinë e të Madhit Zot xhel xelalu, thoshte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në rrugën e tij, Allahumma inni es'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yusiluni ila hubbik, o Allahu Zoti i Gjithësisë Un kërkoj prej Teje që të jem për aty në njerëzit që Ti i do fort. O Allah, unë kërkoj prej Teje që të jem për aty në njerëzit që Ti i do. O Allah, më mundso që të jem i dashur tek njerëzit që Ti i do. O Allah më mundësoj që të punoj dhe të veproj Vepra të atila që më mundësoj mua dashurin tënde Shë që dashuria për Zotin Gjende Gjelalu në katë bëj me imanin Dashuria për Zotin Gjende Gjelalu në katë bëj me përkushtimin e njëriut Ndaj Zotit Gjende Gjelalu Dhe kër flitet për dashurin e Allahot Gjende Gjelalu Normalisht njerëzit në njerën betën si të hutuar Sepse flitet për të në përgjësit termat përgjithshëm dashuria për Zotin dhe dashuria e Zotit. Do doja që hutbia e sotme të jetë në terma praktik se si ne mund ta fitojmë dashurinë e të Madhit Zot. Allahu na bafre të dashurve të Tij. Një ditë, njëri prej njerëzve vjen tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam dhe po e priste në pragun e derës së xhamisë. Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu na transmeton ngjarjen. Thot Enes ibn Malik, erdhi një beduin nga Lar. Tak Peygamber sallallahu alaihi ve sellem ndërkohë që po dilte nga dera e xhamisë. Ua qal, "Ya ja Muhammed, me të saqa? Tha Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, "Kur do të bëhet Qiameti?" Fa qal Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, "Ma a'dadt laha." Fka nëma u bësi alë rrëgjul. Tak Peygamber sallallahu alaihi ve sellem, "Ti çfarë ke përgatitur për Qiametin? Çe po pyet se kur do të bëhet?" Sa e njësë ibn Malik sikur i ratë të fikë, sikur i ratë pika. Fëkallë, Ma a'adadtu leha këthira l'amël, inëma a'adadtu leha hubbë Allahi wa Rasulih. Fëkalla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, El mar'u ma'amën ahabë. A i murin dhejti pak dhe u mëndu, nuk e prishtë në këtë përëtje. Nuk e prishtë në këtë përëtje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ai po priste përgjigjen se kur do të jetë Kiameti, i tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur çfarë ke përgatitur ti për Kiametin? Ai tha kur do të bëhet Kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ti çfarë ke përgatitur për Kiametin? Qëndroi pak dhe tha o pejgamberi i Zotit, nuk kam përgatitur për të ndoshta shumë punë, amba kam përgatitur për të dashurin për Allahun dhe dashurin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab njeriu në botën tjetër do të jetë me atë që ka dashur më shumë në këtë botë nëse duam të fitojmë dashurinë e Allahut xhënaxhëlal, duhet të jetë Allahu xhënaxhëlalu më i dashur i më i shtrëtit dhe më i shenjtë për ne walladhina no. amanu ashadu hubba lillah ndërsa besimtarët dashurin më të madhe e kanë rezervuar për Allahun gjellë gjelalu ndërsa për Muhamidi sallallahu alaihe sallam tëtë zotë gjellë gjelalu qëll in këntun të hibbu në Allah fëtë të bionni juhbëbëkum Allah wa jaghfir lëkum dhulubëkum wa Allahu gafurur rahim thua ju on jërz thua ju on jërz nësë ju në pretendoni da shuji në zotët atëherë pasomë në një mua, Muhammedin s.a.s. tjo dojë Allahum. Jo vetëm ka që, po do të doha fali gjunahat, se Allahum është shumë i mëshirë shumë dhe shumë falës ndaj rogëve të ti. Nëse duha më fitojë më dashuninë Allahum në gjellë e gjellë a lukënë, duhet jemi korekt me farë zëtë, dhe detyrimet që na ka vënë Zoti xhallaxhelalu Allahu xhallaxhelalu në hadithin qudsi ka thënë: "Wama taqarraba ilayya 'abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayh." Në nëmë afroad muarobim me gjithë tjetër siç mund të afrohet duke kryer detyrimet që kanë ndaj meje. Nëse i rregull me detyrimet që ka Zoti Atëherë mundohë t'i është sa më korekt në qështjet e sëneteve dhe qështjet vullnetare prej adurimeve Kër e mësojmë sënetin e pejgamerin së asërëm, ose tradit në pejgamerin së asërëm, nuk e mësojmë atër për të mos t'a bërë Po duha t'a mësojmë për t'a vepluar njët E mësojmë sënetin për t'a bërë pjesë të jetës tonë Allahu Gjellë Gjellë u ka thëmë në hadithën kudësi, «Wa la jezalu ambdi, jetë karrëbu i lejebin në wafili, hatta u hibbe. E kështu robim do të vazhdojtë më afrohet, dhe të më afrohet, dhe të më afrohet, duke bërë adhurimet vullnetare, deri sa të arri në gradën që unë të dua robin tim, fe i dha akhën bëbtu, E nëse, nëse më kërkom diqka do t'ja plëtësa po, nëse kërkon mbrojtje për diçka, un do ta mbroj. O Allahu Nabeneva, Zot për të dashurve të tu. Dhe për gjërat që fiton njeriu nëpërmjet tyre, dashuria në të madhë të Zot është të ngutet në momentin më të parë që mëson se diçka e ka kuptuar Zoti ose i dërguar i Tij Sallallahu Alaihi Wasallam si shtamusa a lejni sëratu e sëram, u a agjiltu i lejke rabbi ili të rda. U nguta për të këti o zotim, u nguta, erda para orarit, sepse dua të fitoj kënë i sinë tënde. Kështu dhe besintari, në momentin e parë që mësën se shtot zotit dhe i nërgumit ti, sërlën a sëlem, duhet të ngutet dhe të bëj i pari, sepse jetë a kësaj bote nuk dihet se sa është edhe se sa zgjatë. Për gjëra dhe praktike që na mundsojmë të fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelalu, është të jemi modest me besimtarët dhe krenar dhe ballë lart me jo besimtarët. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an thot: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu, men yartadda minkum an dinihi" Fa sofayati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azllatin ala almu'minina i'zatin ala alkafirin Ajo juqeni besuar, nëse ju lindi fen, nëse ju kaloni në mosbesim, Allahu nuk ka nevojë për adhurimin dhe për punë juaj. Jo vetëm kajsh, po Zotit Gjellegjelalu do t'ju zëvëndsoj me një popull që Allahu i donë ata dhe ata Gjell dhe e duan Allahun Gjellegjelalu hu. Dhe ndërë cilsit e këtyre njëzve, thotë Zotit modest me besimtarët, ballar dhe kërnar me jo besimtarët. Cilsia tjetër, o ju gjah i duune fi se bilillah. Zë vend jihad në emër të Zotit dhe për kauzën e Islamit. Dhe normalisht jihadin nuk kupton luftën e sheik, e cila bëhet kur atëherë janë kushtet e mundësitë dhe rrethana. Mundësi dhe nuk kupton gjithashtu jihadin me vetveten. Fitoren dhe luftën me nefsën, me epshet, të dalësh nga haramet. Ajo është jihad, ajo është luftë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wal mujahidu man jahada nefsahu mujahid." Luftëtar është ai që del fitimtar, fitimtar me nefsin e tij, me veten e tij, me epshet e tij, me dënjjat e tij dhe me tekat dhe me çejfet e tij. Ai është mujahid i vërtetë. Për gjërat e praktikës që na bën neve të fitojm dashurinë e të madhit Zot, është asketizme nga dynjaja sahl ibn sa'd sa al-sa'idi thot se një burrë pyeti pejgamberin sahasun dhe i tha ja rasul allah dullani ala shay' in, in amiltu wahabbani allah wahabban al-nas sa pejgamberi zotë më tregoi për diçka që nëse e bëj fetoj dashurinë e allahut dhe dashurinë e njerëzve shumë e vërtetë Përfitu dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Tha pejgamberi Zotit, më trego për diçka, nëse e bëj, do të fitoj dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ezhed fi d-dunya yuhibbuk Allah, wa ezhed fi ma aidi an-nas yuhibbuk an-nas." Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos laqmo dunyam, se atëherë do të doj Allahu. E mos lakma, atër që është në duar të njerëzve, sa atëherë do të duan edhe njerëzve Për gjërave praktike dhe për i punve praktike që nabën neve të tënda shruinë Allahun që në Gjell gjelalu është devoshmëria ndajti Allahun në Kur'an në thot Inna Allaha ju hibbul mut të kin Allahu i dom njerëzve dhe devoshëm Dhe për gjëra vetë praktike që ne fitojmë nëpërmjet saj e dashurinë atë të Madh të Zot, është që me qenë të drejtë. Thot Zoti xhenxhalalu në Kur'an, "Wa anhkum bainahum bil qist. Inna Allaha yuhibbul muqsitin." Ej ju koh mes njerëzve me drejtësi, se Allahu i don njerëzit e drejtë, ata që mbajnë drejtësi. Të jesh i vërtetë në atë që thua, mos gënjesh. Paulum Muhamedi sallallahu alaihi wasallam In ahbabtum an yuhibbuka an yuhibbakum Allahu wa rasuluhu osduqu idha qultum Nese doni qe tfitoni dashurin e Allahut dhe dashurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thoni te vërtetën kur të flisni Nëse duam të fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu, duhet të çojmë në vend përgjegjësi dhe amanetët që marrim përsipër. Ka thënë Muhamedi salla selam: "Nëse doni hadithi, nëse doni që ti u doja Allahu dhe i dërguari i Ti sallallahu selam, at dumatum mintum, çoni në vend detyrimet dhe përgjegjësi dhe amanetët që keni marrë përsipër." Sjellja e mirë me komshin e bën njëri unë që të fitoj dashruina Allahu dhe dërguarin e ti, sallallahu sallam, ka thënë Muhammed sallallahu sallallahu, nëse do një që t'ju doj Allahu dhe i dërguari i ti, sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu, ahsinu i la gjivarikum, silu në i mirë me komëshite juj. Fitimi dashruist madhët zotë gjëllë gjelaluhu, është atërë kur njëri unë bën shkashet dhe arsyet, dhe pre shkashet dhe arsyet është që njëri unë nuk duhet të shpërdorojë, Po duhet jeti mesën Thotë Zotë Gjëllë Gjelalu në Kur'an Wa la të srifu Innehu la juhibbul musrifin E mos shpenzoni Se Allahun nuk Dhe mos shpërdoroni Se Allahun nuk i da Ata që shpërdorojnë Shpërdoruesit Nuk mund tjenë të dashu i dhe Allahun sepse Zotë i ka përmend në dikut djetër në Kur'an, inë në më bedhë dhirin e ikhuan u shëjatin. Ata që shpërdorojnë janë vëlezërit e shejtani dhe djalit më në kuar. Allahu në rujtë. Dhe këta njërës nuk mund t'jen kur të dashurit e Zotët gjëllë në gjelarë. Sa më shumë t'im bështetëm i Allahut, aqë më shumë do t'jemi në dashurin e ti. Sa të Zotët gjëllë në Kur'an, inë Allaha i hibbul më të vakirin. Ata të cilët Im më shteten Allahut Gjellë gjelardën Ti eshi but, i eshi but Ti eshi i but në komunikim dhe në sjellje Ti eshi i but është prej aty në gjonave Që ti mund fitoj shdashurinët madhët zot Muhamedi sallallahu isra më thot Inna Allahe të barake Wa ta'ala rafikun Ju hibbur rrifka fil emri kullihi Allahu gjellë gjelalu Veta i është i but Me robë të ti Dhe e do butësin dhe i do njërzit e bud, si që ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Të mbash premtimin e dhenë, fiton dashuinet të madhët zotë, gjëmë dhe që dalën, ka thënë Allahu në kuranë, inna Allahe, la ju hibbul khainin, Allahu nuk i do ata që e thyën premtimin, që që ti mund kuptoshme se politikanët janë të dashuit e zotit apo jarë, Përëntime që i apin gjitha për para fushatës elektorale, sa të mbaroj fushatës elektorale, asë një përëntim nuk mbajnë. Edhe ti e kuptonë në përmjetë kësaj, se sa i dollë Allahu këta njërës, apo nuk i dollë. Dhe ne i një të shmitarë, sa përëntime kanë dhënë, dhe sa kanë realizuar faktikisht. Prej gjërave që nëse ti bëndë, fiton dashurimit madhët zovë gjëllë dhe gjelalu, është të jesh pranë muslimanit kura i ka nevoj dhe ndimë. Kura ka nevoj për ndimë, kura ka nevoj për të ndimuar, për të kry një halë për një, një problem. Pegamiri Zotit sallallahu aleyhu sallem thot, e habbu nasi ilallah, e nfa'hum, një ju me i dashur ke Zotit, është aji që është me i dobishmi për njerëzë. E habbu l'amali ilallah, e dhkalu sururin ala kalbi muslim, e puna me edashur ke Zoti është që të gëzosh një muslimon i cili ka një halë dhe një brengë dhe pega meri Zotit sa o srem jetë disa shembuj jetë shufu kurubahu uajakudhi dhe i nëhu si përshemull i largon një brengë dhe një halë për i halër të sajbote apo ishlin ati një borç thotë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam au jetë ja të lodu an hu gju anë Ose i largon ati nje etje apo një uri që ka zënë wala an amshi ma ahi fi haje hatta yaqdiha ahab ila mimma an aatqif fi masjid hadha shahra e çtrimë vllajën tim derisa të mbroj hallën e ti apo nevojën e ti është më dashur për mua se sa të rim një muaj në xhami duke adhuru Zotin xal xalalu Gjithashtu thotë Muhamedi sallallahu a.s. O men me shama akhihi hatta ju thbite haqetehu së betë Allahum kademejni jo me të zulul akdam. E kushkon me vlajnë ti, dhe i sa ta mëroj halin apo nevojnë që a i ka, Allahu Gjelle Gjelalu do të bëjt qëndrushëm ditën e gjukimit, kur do të drëshqasin këmbët e njerëzve nga ura e siatët. Allahumma i në nësë elu kja humbek, u humbe me njuhin buk, u al amel e ledhi i usilu na ila humbek. O Allaho Zotë i gjithsis, ne kërkojmë për e të e që të rrim dashurin të ndër. O Allah na mundëso dashurin e atyre njerëzë që ti i da. O Allah na mundëso që të përnojmë dhe të beprojmë veprat e atylla, që në mundësojnë të arimë dëshurinë tënde, e kule qëllë hëda, e staghfirë Allahe li velëkum, e lisa ilë muëmininë min këllë dhëmbë, fa staghfiruhu, innëhu huë lëgëfuru rrahimë, kërkujenë i Allahu Jelle Jelalë ufalejë në të momente, janë momente të më të më të mërë, e kërë rëbë i mundë kërkujë faalje zhët, Jelle Jelalë. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi lëzhi stafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala, amma ba'n, Allahun gjëllë gjëlanu të vetën pashokë falëndërojmë, mjërështit dhe bekimet e zotë të qofshin më Muhammedin sallallahu alaihi wa salam, dhe mjët gjithë pësimtarët dhe pësimtarët që ndjekin dhe e pasën huvën e ti dhe i në ditën e gjukimitë. Të duar Zotin Gjellë Gjellalu mu Do të thot Që ti të ndjesh E mërësim Dhe shia në besimit Besimi Islami Ka shia Nëse njëri ju arrin Në gradën që e dom Allahum Gjellë Gjellalu mu Dhe Allahum dhe i dërguar i ti Sallu a salem është gjë e më shtrejt dhe më shrejt dhe më dashur për të Këti njëri ju Allahum Gjellë Gjellalu mu dhe tjabin zemrë dhe në shpirt shiyem dhe nëmbëlsin e besimit që thëmë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dha që ta'ma l-imam au halawet l-imam që riwaj men këna Allahu wa rasuluhu a habbe ileyhi mimma siwa huma do ta shijoj ëmbëlsinë, shijen që ka besimi. Jo çdo njeri, pa ai që arrin dashurinë të mallët Allah, dashurinë Allahu, dashurin e Allahut dhe dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë, më lart se çdo gjë tjetër. Allahu dhe i dërguari i Ti, ti jeni më të dashur për të se çdo gjë tjetër. Se pasuria, po valaj, se pasuria. Se fëmija, se fëmija. Se familia, se familia. Se vetë vetja, se vetë vetja. Nëse donë të shioshë qështë imani, qëa shie ka imani, nëse do të aprovoshë, atër bëhe Allahun gjënë të gjelaru gjëntën të më të shenjë dhe më të shtrej. Bëhe pejga me në së rëmë, gjëntën të më të shenjë dhe më të shtrej. Allahun në bohë këtë në njërësë. Dhe për gjëra ose për veprat që neve na mundsojnë të fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelaluhu është morali i lartë, edukata dhe sjellja e mirë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: Inna Allahu yuhibbu ma'ali al-aqlaqi ve yekrahu safa sifaha. Allahu e don njerëzit me moral të lartë. Njerëzit e sjellshëm si dhe të edukuar e Allahu i urën ata cilët nuk e posëdojnë një gjë të tij. Nuk e zotrojmë këtë gjë. Nëse duam të fitojmë dashurinë e Allahut xhalla xhelalu, vazhdimisht duhet pendohemi tek Allahu, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Se Zoti në Kur'an thotë inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata të cilët vazhdimisht pendohen tek ai nuk ka thon ata që pendohen tawabin në gjuhën arabe po për përkthehet në shqip është ata të cilët vazhdimisht pendohen tek Allahu xhallaluhu pa ndërprerë Allahu na bafër këtu në njerëzve prej gjërave që neve na mundsojnë të fitojmë dashurinë e Allahu xhallaluhu është dhymsuria dhe qetësia ti jesh i dhymsur natyrë dhe ti je i qetë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëritot sahabijut duke i thënë in fike la haslatani i habehuma allah u rasulul al hilm wal anat. I paigamberi sallallahu alaihi wasallam ti ke dy cilësi, dy virtyte që i don Allahu dhe i dërguar i ti. Qetësia dhe dhymshuria. Pra gjërat që na mundojnë të fitojmë dashurinë të Mëdhit Zot xhallaxallahu është Ledhimi i përherëshëmi i Kur'anit Jo ledhimi i në Ramazan i Kur'anit Ledhimi i përherëshëmi i Kur'anit Ka thëmë Muhammedi s.a.s. Men sërrahu An ju hibbahu Allahu Wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa sallam Fal jakra il Kur'ana Kushdo Kushdo që ta doj atë Allahu dhe i dërguar i ti sallallahu alaiho sallam le të ledzoj për her kur anin, Allahu nga bo për këtë një njërësë falja dhe toleranca ti është falës tolerosh thotë Muhammedi sallallahu alaiho sallam inna Allahe i u hibbu esema fishira e rregjule, e samiha, fish shirai, e lbejri, e lkadai. Allahu gjellë gjelalu, e donë atë njëri i cili toleron kur shetë, toleron kur blenë, toleron kur gjykon. Dhe e fundit fare, që është dhe një simbolistik, që dalon ehlësynetin, ose sënit, nga rafizat shiat kush është kjo simbolistik dëgojën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë men ahabbal ansara ahabahu allah waman baghadahum abghadahu allah kush i don ansarët atë do ta doj Allahu xhallaxhaluhu اكو شي ورن الانصار <انصارت> <أش> ان اكو الانصار شفت <شوقت> محمد صصم <صح سن> مدينسه انت دوتا <تأوري> uray الله جل جلاله جداثو محمد صلى الله عليه وسلم قاثن لا يحب الانصار مؤمنون حتى يلقى الله يحبهم لقي الله يحبه Vë më në bëgadha lë nësare Hatta laki Allahe jë bëgidohum Laki Allahe jë bëgidohum Kushtë i donë nësaret Pse janë përmen nësaret dhe nuk janë përmen në muhajgjirët Sepse numëri muhajgjirëve ka qenë shumë i pakët Dhe numëri hajgjirëve janë egzekutuar në për luftra Dhe ata që mbetën për ta mbartur islamin dhe për ta transmituar islamin Brezë mas brezë i kanë qenë nësaret Dhe ata që mbetën për ta mbartur islamin dhe p Për këta është u e shijat nuk i kanë problemet më më haqirët, se shumica e të në kanë vdek në për luft, të ratë e kanë vdek shumë shpet para vdek në pas vdekis Muhammed Sausen. Problemet e të në e hëmë nësarat, për këta cilët Muhammed Sausen ka thënë, ku shi i dëmë nësarat fort, dhe do të vdethi dhe lërgohet nga kjo bot duke i dashur nësarat fort, do të thakojë Allahun duke dashur Allahun fort këtë besimtarë që i dëmë nësarat fort e kush jeton në këtë bo duke u rruer ansarat dhe i sa të vdesin dhe të takoj Zotin dhe të takoj Allahun duke u rruer Allahun këtë njëri shumë fart Allahun në arrujt ar ar ka thënë Muhammed Sasen al ansar la juhibbohum illa mu'minun wa la jëbguldohum illa munafikun ansarat nuk mund t'i doj vetëm sa i që është besintar e nuk mund t'i orej vetë të mësaj që është munafik, hipokrit, Allah në ruaj të gjithë dhe për hipokrizis. Amin. Në Zotin Gjellë Gjellan, që të jemi ne pa përja shtim, gjithë, për aty në njëzëve që Zotin Gjellë Gjellu i donë fartë. Allah në Gjellë Gjellu i lutën, që të në mundësoj neve, në jetën tom, që të bëjmë të tila vepra dhe të tila pun, që fitojnë të fitojnë dashurinët të madhe të Zotë, fa innahubballahi laysa amaniya dashuria per allahun nuk esh dëshir inma hi aqwalun wa a'malun wa akhlaq dashuria per allahun esh ne veprat e njeriu dashuria per allahun esh ne fjalot e ti dashuria per allahun esh ne sjelljet e ti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala alamin innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid warda Allahumma an as-sahabati wa at-tabi'in wa at-tabi'in bi ihsani ila yawm ad-din warda Allahumma ان جميع المسلمين الاحياء منهم والميتين اللهم اغفر لجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ لله اللهم الشرك والمشركين اللهم عليك به اعداك اعاد الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويضل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر إخواناتنا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك عدو المسلمين اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم اللهم PDF واجعلهم أمبارة لغيرهم اللهمacağım أمبارة للمعتبرين أو الله فيغل yanlış least فقط أولijk قالئن 2000 Ata që janë gjau kërëtyrë edhe ata që këndruar jetë O Allah o Zotë e gjithësis Në mojë muslimanët dhe muslimanët kuda që janë O Allah në mojë besimtarët muslimanë kuda që janë O Allah në mojë vlejzërët të në Siri O Allah në mojë vlejzërët të në Palestinë O Allah në mojë vlejzërët të në kuda që janë Dhe ka nevojë përndimin të ndërëj Arabën Alaminë O Allah shkatroj dhe poshtroj atët cilët luftojnë islamin dhe muslimanët Kusht do qopshin dhe sa do qopshin O Allah dërnë bëja ta njërës luftojnë, të luft هدمين تند، ملاحمين تند، و شقاطريم تند نفته بوط پرارا اخيريت، آمين، آمين، آمين، والحمد لله رب العالمين، اقيم الصلاه ان صلاه عن الفحشاء والمنكر وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون لا اله الا الله لا اله الا الله لا illa allah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah